Salmul 30. Spre Tine, Doamne, am ca să nu fiu rușinat în veac. Într-o îndreptare a Ta izbovește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de măscoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei, din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu.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 Acoperi pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este, Domnul, că minunat a fost mila sa în cetate întărită. Iar eu am zis într o imirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți vioșii lui, că adevărul caută Domnul și răspătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce ne dășduiți în Domnul.